Bada haste bat eskolek sartzea gindutela eta ez da denen gustukoa izan, orain osetasun batzu agitzekoak dira. Euskararen hizkuntza politikari doak kionez ere aglo batzu agitzekoak dira. Eta horretako gurekin dugun Antion Kurutsagi, Euskararen erakunde publikoko presidente, aguron Antion. Eglon. Lehenik, hori e, haipatu hain zin, hastazken bilkura bat bada Parisen, frantziako ezkuntza ministeritzarekin, uste dut zu hor uh, izanen zirela, zirela bilkura hoktan, no hor izanen da jadanik, eta zer dira ipagaiak. Orduan bai, hastazken uh, ean, uh, banoa Parixerat, uh, grunel karikarat, gana hibaitu uh, ezkunde nasionaleko ministeritzarat, eta han izanen gira, hori dut, uh, Uh, lendakari ordea Maider Beotegi eta Frederik Espainiak, bi lendakari ordeak, representatzen baitute batek departamentoa besteak eskualdea, hori da ere zuzendaria, Bernadette Zule, EEP-ko zuzendaria, eta joiten gira beste parlamentari batzuekin, zenta joan den hudan heiek galdeintzakoten uh, itzordu bat ministroari, eta ministroak erantzuntzaukun guri, EEP-eri, baina uh, parlamentariak ere dira, eran nahi eh, baitu Frederik Espainiak ez gain izanen direla uh, Denis Senpe, beste eta hiru deputatuak ere inki etxaiz lauga genekoa, Florence la zer bostgaginekoa eta benzen bru saiigaginekoa ega nahi du bakirela bost parlamentari eta hiru uh, eta hiru e EPtik, hala Max Brisson senaariak ezin izango du parte hartu baina hor zen gure prestaketa bilkuan, ordon ra ekipa politat eta espero dugu eraginkoak iizaen direra.zer izan dira ipagaiak? Bi aiipgai nagusi, Uh, horiek ziren gure gutunean zer ginituen bigaiak lehenna murgiltzeena beti beti, uh, egia da. Uh, Nola egan, baztexak lasaitu direla doziaguntan, baina hala ere joitengira gira harrat e, galdera zonbaitzuekin eta ala, segurtamenak nahi ditugu bildu. E, lehenik ala, nahi, nahi dugu segurt izan, orain arte edo aurten e, baimenduak izan direnak, e, baldintzarik gabe baimenduak izan direla. Eta gero ideia da plangintza baten erakustea, egan ez murgiltzea dela lehen etapa bat Eh, ibilbide horrokor, ibilbide elebidun horrokor baten egiteko, bai publiko publikoan, bai eta privatu katolikoan. Bakigu murgiltzea dela, seaskak eh, defendiatzen duela, duen eredua aspaldian, eta badakigu ibiltzen dela. Orain guri da, eperi eta ikusten dugu, eh, erakasle ekipak eh, ortan didela, guri da or, proposatzea eskema bat nun hauden eh, lehen etapa, ibilbide Hele batean, hara. Eta beste gaia? Eta hori lehen gaia, ordan, murgiltzeina, bigerren gaia errangabedua dela asterketena. E, e, joan den urte, urtean izan da gai importanta bat, bereziki sehaskak ekartzen duena, baina ez bakarrik, baina sehaskak du e, aldarik apen haundiena eta hausenena ekartzen, orduan baitugu bigai, hor, badugu lehenik brebetarena, Uh, orain arte eza izan da eta gu bagoaz harrat uh, gure argumentariuarekin untsairak uh, usteko eza horrek ez duela zentzurik, uh, blokatze uh, zozo bat dela, ez da beste hitzik horren uh, egaiteko, pedagozikoki ez da justifikatzen, teknikoki ez da harazoan dirik, hon ema, emaiten den... Uh, Uh, ahazoin nagusia da Frantzesa Euskara behar direla biak uh, erdi-zerdi neurtu dehen hortan guk Euskararen erakunde publikoan uh, defendiatzen duguna da elebidun horroku jakegin behar direla. Eran nahi baitu Frantzesa menperatzen denak, baina Euskara menperatzen denak ere bai. Eta er, froga emaiten deugu, eta hori izanen da gure argumentarioa, hauren ibilbideosuan, eran nahi du ama eskolatik irugarena arte uh, hainit zaldiz aztertua dela egen frantses maila. Eta bre Brebeta e, azterketak pasatu haintzin, bai ez dela egen frantses Maila, eksi agonu guzian den bezala. Egan nahi du, ikastolatik e, irugarenean e, edo brebeta presentatzen den haurrek, edo gaztek, frantses Maila bautela beste frantses haur guziak bezala, eta hori dugu egan nahi, erraiteko ez da blokatzeko e, Um, ahazoinik bat ere gehiago. Huan utzi azterketak pasatzen, zientzietako azterketak pasatzen euskaraz. Hori brebetarena eta gero, basoarena, hau komplikatuago da, baina basoan, bazen uh, akordio bat, SEASKA, uh, EPEK eta EZKONDENAZIONALak pasatu duten uh, itunean, uh, elgarrikin sinatudu ginuen uh, itunean, eta akordio hori ez da errespetatua, aski argi da, eh, barnean idatzia dena ez da errespetatua, eta gainera, Uda berriuntan justiziak arrazoin emandako eh, eskunde nacionalari, orduan hor ere badugu blokatze bat eta horren eh, aipatzeragoaz. goaz. Antion Kurutsari, zer esperoduzue um, bilkura ortatik, uh, zer konkretu esperoduzue, adibidez, onartzea, um, brebeta euskaraz egitea edo murgiltze eredua onartzea? Murgiltze eredua normalki uh, onartu, onartua da. Eh? Uh, bada zirkular uh, bat, uh, Pasatu dena edo agertu dena joan den abenduan. orain da, hortik bon, landa joan den martxo apidilean Nazionalarekin uh, ibilbide bat finkatu dugu. Eta ibilbide hori onartua izan da, bai Eskunde Nazionalan baita gure ehepen. Erran nahi du, dena normalki, dena ongi dela haintzin Orain, bada nola aplikatzen den, ze baldintzekin, eta bak, guk galdeginen duguna, da, um, oztoporik edo trabarik ez izaitia, eta uh, elgarrikin, eta fede honez, aritzia, ezkunde nazionala eta EEP, horren uh, hain bad, badira, galdera batzu zonbe uh, aurten, eh? baditugu gutienik buruilean lauberri galdeginak direnak, eta badakigu beste batzu urtean barna ginen direla, erran nahi du murgiltzea haidela sozialki, eh? Eredu bilakatzen. Hortan nahi dugu akompañatuak izan izan nahi, eta ez alderantziz, ez oztoporik edo ez trabarik. Horen segurtatzera joan engira. Bon, hau, da, hau ez da, baita ezpada, fe esberu dugu zailena ardiesteko, penan nahi dugu main maingainan argit garbi hori utzi. bat. Eta azterket, azterketetan zer nahi dugun uh, ardietxi, Bo, Hala, banakigu joa iten gilarik harrat ez dugula ministroa ikusiko. Baizik eta bere ahulkulari bat eta bere ba, bi ahulkulari bat da bere kabineteko zuzenari ordea. da pertsona importanta bat ezan eh, eskunde nazionalean. Eta bestea da ahulkulari berezia tokiko eskuntzetan berezitu adena. Gutienik nahi dugula da... Uh, honar uh, dezatela gure argumentarioa susena dela. Eta uh, ikasturte hontan plantan eman ditzaten gauza batzu, hemen tensione soziala apaltzeko. Egan nahi baitu, berebetak posible izaitia, eh, urte ondarean, pasatzea Euskaraz. Hmm. Basuari duakionez, espero dugu gauza bera, eh, eh, hor gibelera joan gira basuarekin. Ni eh, euska, eh, historia geografia erakasten dut Lizeuan Euskaraz, eta dola hiru urte arte, eh, eta eh, niz askan eh, eta Eta durua irugurte arte, ene terminalek, eh, pasatzen zuten historia geografia, Euskaraz idatzean, orain hori ez gehiago posible. Horre, eh, defeniatuko duguna da, hor, gibelerat aigirila. Eta hor eh, ere, nahi ginuke, eh, nahi ginuke ardietxi, hor, eh, nore gana, eh, posibilitatea, berriz ere, azterketa finaletan Euskaraz idazteko posibilitatea. Antion Kurutxagin, agun alde, erakasleak elkarteak salatu zuen, um, joan den hastean, amag erakaslek Euskalatzko konkurtsua pasatu zutela, ta horietarik zazpi, postu eta erdi, frantzesk kurttsuak emaitera bideratu dituztela eta zazpi horietaik iru biak nora. Zer gana idu horrek euskarazko postu guziak betiak direla? Hori bon, ehepena egira aztegtzen, uh, egia da uh, haintzineko orteetan ba, batez izan dela uh, erakasle faltaren problema, orain uh, bada erakasle gehiago, uh, gu ez segur, uh, aztegtu behar dugu hori uh, seeki, segur izaiteko uh, behar den leku guzietan badirela erakasle Euskaldunak. Hala. Ez da bat jana, gana, badakigu ere badela arazoa, hor arazoa, oan hor, aigira hor so egiten, Bainan, uh, hala, espero dugu hor beti uh, zintzoki haidela Eskunde Nazionala eta ez dituela gela batzu huzten uh, euskal erakaslerik gabe beharra badelaik. Zenta, usu frantzest duen erakaslerak amaiten dira euskarazko postuen ordezkak egiteko, hor or arazo bat sortzen du Bai, bai, hori da zineza arazo bat, hori azpimarratzen dugu, azpimarratzen dugu erregu larki, gure bilkura guzietan Eskunde Nazionalarekin uh, ordezkoen arazo lagia, bai publiko, batu katolikoan, gero osiaskak baitu bere sariak, baina beti neke da ordezkarien atxemaiteko. Hor ere, e, bada, bada lanbatekiteko eta nahi dugu jakin eskunde nazionalak susen nola pausatzen dituen problematika horret. Aldion Kurutxarri, demora zaigu, Azteko, Esker Mila berazgurekin izaneko izuntan eta azkeneko bilkuren ondotik berriz mintzatuko gira entxio. Mire Esker. Bai, mire esker,